Regelt. Ma 2022. május. Első vasárnap van 8.15, akkor lehetséges, hogy 16. a hétfő van. Akkor már 16. a lenne. 16. a hétfő, 4 perc múlva lesz reggel, 7 óra. Ez a kefejöncsi, minden, amit az napról tudni kell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 talom a média éjségét, és tapasztalom azt, hogy azt kielégíteni nem különösebben könnyű, és ez nyilvánvalóan más is így van, függően persze attól, hogy milyen műsorról van szó. Idefelé jövett a Spirit fm is hallgattam, meghallgattam a a sportreggelt, és Az előbbiben volt egy beszélgetés, amely felkeltette az érdeklődésemet, szokásom az híven, hogy mi minden volt benne, ami számomra kihasználatlan lehetőségnek tűnt, illetve kihasználta a lehetőségeket tapasztaltam. Ami elhangzott, szándékosan nem mondom, hogy miről van szó, mert nem a misor kritikája a célom. Um, Hagytam egy üzenetet az illetőnek, most reggel, kérte hogy egy reggeli tévéműsorba tart, ugyanott, ugyanannak a lapcsaládnak egy reggeli tévéműsorában, ami mutatja egyébként az éniséget. Tehát ugye ezt a feneketlen bendőt, ezt valamivel táplálni kell. Kiderül, hogy majd visszajelezze az illető, vagy sem, és ha igen, akkor lehet-e belebeszélgetni, és hogy... Ha igen, akkor az mennyire érdekli önöket? Ez itt egy prodómó volt. A sportreggel más szempontból volt érdekes. Egy sportoló és egy műsorvezető beszélgetnek a sportról úgy, hogy közben amiről beszélgetnek, igen. Közben az is feltűnt, hogy amíg műsor ismertetés meg egyebek voltak a Spirit fm fél hétkor, most hirtelen egy hosszabb reklámblokk is feltűnt, ami nyilván nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra lettek volna piaci szegmens részek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Majd, ha megküzd a telefonjával, hívjon vissza. Jó reggelt! Jó reggelt, a hangfunkció nem működik, esetleg szólnál gyerekeknek. Ádám, hangfunkció. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elárulják nekem ma reggel 2022. május 16-án, hétfőn, 3 perce 7 óra után, hogy otthon vagy a munkahelyükön, hogy a lakárban vagy az autóban, mi. Romlott el legutoljára. Otthon, munkahelyen, nyaralóban. Egyáltalán. Tehát az önök vonzás körzetében mi robottel el legutoljára? 06171242. Érdeklődnek azt is elmondom, hogy miért hívtam fel azt az illetőt, aki azóta nem jelzett vissza, és egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezésre fog állni. És bármire kíváncsi vagyok, amit önök egyébként szóra érdemesnek találnak. Rég találkoztunk, valamikor pénteken váltunk el 9 óra után, Sőt, előtt. Ha minden a terveknek megfelelően szerepel, teszem hozzá egy tervek, Istenem, nagy ívű mondatok, akkor a mai műsorból még... Jó reggelt! Jó reggelt, Firács Kati vagyok. A, hogy mi el az ívűbönti telefonáló? Igen. Figyelek! Ja, igen, igen, igen. A mm, cirkonak az elektromos panálja. Hogyan jött rá? Hideg víz jött mm. belőle? Nem, egyszerűen... Szerintem önmagát hallgatja, azért beszélgetünk itt, tehát ha a telefonban Jó. beszélne, akkor jaj, nem lennének ezek a szünetek. Jó, akkor nem hallom. Gatom, na, tehát... Attól még hall engem? Ja, igen, igen, nem abszolút hallom. Tehát a karácsony este. 24-e volt, és nem Elnézést, volt. Elnézést, az ez azt jelenti, hogy karácsony óta otthon semmi nem döglött be? Azóta nem. És még azt is sikerült megoldani 24-én, amire nagyon büszke vagyok. <gül> Eltelt január, február, március, április, oké, okay. a május még nem teljes, 5 hónap alatt semmi sem döglött be. Semmi, de az nagyon durva volt azért az a tél cirkó Oké, okay, rendben van. Az honnan lehetett Onnélt, hogy nem volt fűtés, nem működött, búgott, búgott, búgott. Nem, nem melegített, nem volt melegítő. Hánykor jött rá? Reggel. Mi volt az elkerül. első cselekedete? Hát felhívtam a szerelőt. Van egy erre való szerelője, vagy ilyenkor? Van, van egy szerelő, aki minden évben az el, mióta van ez a berendezés, eljön és karbantartja. Jó, magyarul, tartott magyarul ez egy karbantartott karban berendezés, arra nem de lehet lehet... a Covid alatt kimaradt a karbantartása. Kétszer nem volt karbantartva. Azért, mert nem jött volna ki egyébként sem nagy valószínűséggel a szerelő. Így van. Így van. De ön egy, ez mióta van meg ez az iszé? Készülék, 13 éve. És a 13 éve, ahogy mint egy rendes gyerek, minden éve megnézi egyszer így, a fogát, a így, fogász, ezt más berendezéseivel is így van el? Hát nem, nem feltétlenül. A csak cirkon miért kivételt? Hát meg gondoltam, pont erre gondoltam, hogy milyen rossz lenne, hogyha nem lenne meleg víz, meg fűtés, mondjuk télen egyszer csak lerobbanna. Oké, okay, felhívta a szerelőt és mit mondott a szerelő? Jött a szerelő és megállapította, hogy, hogy a panel rossz benne, de hogy nincs ilyen uh, panelja. Ez és egy magánzó, vagy ez egy cég? Ez egy magánzó. egy magánzó És hogy ha szereznék ilyen panelt, akkor még 26-dikáig megcsinálnám, utána viszont elutazik új évig. Ilyenkor az ember mit gondol, hogy honnan fog beszerezni egy ilyen panelt? Tehát, hogyha engem ilyen feladat elé állítanának, akkor nagy valószínűséggel a legegyszerűbb megoldást választanám, és így reggel nem hogy kéne egy panel, mert egyébként fogalmam nincs. Mit hát tett ön? Én, én azt csináltam, hogy így rákerestem a Facebookon a gázszerelők szóra. És azok működtek, azok a csoportok. Be beléptem, ahova lehet, mindenhova jeleztem, hogy egy ilyen számú panelt keresek, mert megadta, hogy milyen számú panel kell. Uh -huh. és, és másnap reggelen négyen is jelentkeztek, hogy nekik van. Akkor Ezek vadaratújak ezt... voltak? Nem, ezek ilyen használtak voltak, úgyhogy összekötöttem a gázszerelővel, hogy válaszok jön megfelelő. Az, hogy valakinek van egy használt panelja, az hogyan jön létre? Hát gondolom így, hogy ezek gázszerelő emberek, valahol ezek maguk gázszerelő panellő. emberek voltak, értem. És akkor utána feljavítja. Tehát mit tudom én, ez úgy néz ki, mint egy ilyen hogy mondja, ilyen elektromos lap, ami ilyen kis tranzisztorok, vagy nem tudom, hogy micsodák csodák vannak. Nekem aztán mondhatja, én biztos nem jönnék rá, hogy mit látok. Persze, én is csak így látom. Azok gondolkod, hogy, hogy valakinek miért van egy ilyen használt, hogy kiszerelte valon, oké, okay, rendben van. Kiszerelte valóan, oké, okay. és megjavított. Uh, és uh, a gázszerelő aztán választott egyet? Igen, választott egyet, és beszerelte. Mennyibe került? Húha, uh, hát olyan 70-80 körül. Uh. Azt kérdezem, ez ugye semmi másból nem fakadta a kérdés, mint hogy nem működött a hangfunkció, hogy ön egyébként az otthonára, és most ne ijedjen meg tőlem, hogy én bármire ránézek, akkor meglátom benne azt, ahogy elpusztul és hát én fogom elfelejteni, én talán egyszer voltam lakodalomban, lehet, hogy többször, de nem emlék, de kifejezett lakodalomban, ez Jászberényben volt, és én délután négykor megálmodtam azt, hogy hogy fog az egész kinézni 12 óra múlva, és nagyjából úgy is nézett ki, borzasztó volt. Hogy miért vagyok ilyen, nem tudom. De ön néze úgy bármire, egy radiátorra, egy órára, hogy hogy fog megállni, hogy hogy fog kiukadni, és akkor mi lesz? Hát volt már ilyen, de mondjuk voltak előjelek, mondjuk csöpög a radiátor. Ha csöpög a radiátor, önnél mennyi ideig csöpög ahhoz, hogy kihívja a szerelőt? Vagy hívja azonnal? Hát sajnos most már csöpög egy ideje, tehát azért nem mondhatom, hogy minden rendben van, de még csak annyira csöpög csak, hogy, hogy összegyűjtöm egy kis pohát, amit szóna egy hét alatt meg. És tud e arra válaszolni, hogy min múlik az, hogy mikor fogja kihívni a radiátor szerelőt? Beleértve, hogy ezt valószínűleg ki kell cserélni, a lukas radiátorokat nem szokták javítani. Hát igen, ez kérdés, hogy mikor érje el azt a szintet. De miért csak most is fűt még? Nem fűtök már, de most már nem is csak annyira fűtés alatt. a Áruja el nekem, mert ez ugye a buhára kultúra része, milyen poharat rakom alá? Milyen poharat Egy ilyen műanyag poharat. Értem. Egy ilyen, egy ilyen erősebb paluműanyag És amikor később majd inni fog belőle, akkor eszébe fog jutni nem, hogy... Nem, ezek kifog... a műanyag poharak kifejezetten ilyen buheracélra vannak. Értem. És ezeket aztán kidobja, vagy a következő csöpögésre tartja? Természetesen föl. nem dobom ki, hanem újra hasznosítom. Igen, igen, nagyon helyes. Az ember csak őrize meg minden egyes hogy... Nem, nem, most éppen kidobásban vagyok, mert lomtalanítás lesz nálunk, de ez még funkcióval, bírszóval. És mennyi idő alatt telt meg? egy hét kb. amikor fűtés volt, de most... Most, most hogy nincs nem fűtés, és egy idei valószínűleg nem is lesz. Mit gondol, hogy ez a radiátor az mikor fog Hát, amikor eléri azt a szintet, hogy ez problémásává... Én ezt értem, de ahhoz megint a fűtési szezonnak kell eljönni. Ez egy ház, vagy ez egy lakás egy házban? Ez egy, ez egy lakás egy házban, és de akkor le kell zárni, akkor izé szakaszosan ki kell szakaszolni, nem tudom, akkor... Az nekem a... az a gyanúm egyébként, hogy elég lenne a csapját, így át bőrözni, vagy mit, mit szoktak ezzel csinálni. Jó, a csöpögés? Tehát, hogy nem maga Aha. a test. Aha. Ön egyébként ehhez ért, vagy csak úgy ránézett, és ezt így megállapította. Ez csak az eddig élet szopasztalom. Értem. És a szervezetében utoljára mit vitt el megmutatni orvosnak? Őha. Vérvételem voltam utoljára. A véremet vittem el. Nagyon jól tette. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt. Én is. Jó reggelt. És önöknél mi romlott el utoljára? Nem került elő az illető, lehet, hogy nem is fog, nem egy ilyen baráti viszony van köztünk. Megjavult a hang? Ezt most kérdeztem önöktől. Jó reggelt! Jó reggelt, nincs ma de akkor nem vette volna fel senki se, mert ő nincs nincsen hangfunkció, ott szokta hallgatni? Igen, igen, hangfunkció. És nincs, nincs hang? Egyenlően nem találom. Mi a helyzet, Ádám? Most működni mond, Azt mondja, Ádám, hogy most működik. Akkor megpróbálom égette. Köszönöm. Jó. De Ádám, áruld el, hogy ez minek a fügvénye, hogy van-e hang, vagy sem? Mert nekem ez ugye erről az jutna az eszembe, hogy reggel kinyitom a számat, és nem jön ki hang, és akkor frissíteni kell engem. Jó reggelt! Jó, jó reggelt, már működik a funkció. Köszönöm. De mondom nekem erről ez jut az eszembe, hogy Ugye nincs hangom, és akkor de semmit. Tehát nem arról azért reket vagyok, és akkor felhívom az Ádámot, és azt mondom neki, hogy nincs hangom. És akkor az Ádám valószínűleg azt mondaná, hogy oké okay, van meg, és ez én mit tudnék veled csinálni. és akkor azt mondanám neki, hogy figyelj Ádám, te olyan, jó, mert tudod csinálni a hangfunkciót a fejjelcsőben, az én hangommal. Nem tudnál valamit kezdeni? Csak azt mondaná nekem, hogy de hát János, ez a két dolog, ez különbözik egymástól. És akkor én azt kérdezném tőle, hogy miben. És akkor valószínűleg azt gondolná, hogy meghűltem és akár hiszik, akár nem, én a legjobb formában, ami egyébként a legrosszabb formámmal azonos, ilyen vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Magának is! Nekem egy indukciós főzőlap, két, két helyes főzőlap, egyik főzőhelye nem főz, nem melegszik. Nem Mióta? Melegít. Hát mondjuk egy három hete körülbelül. Tehát egyszer bekapcsolta, és semmi. Igen, pontosan. Kétségbe? Se... És... Én, én ilyenkor kétségbe szoktam estni. Tehát az én környezetem konkrétan tudja, hogyha nálam valami elromlik, és mondjuk színházba kéne menni, akkor a színházi előadás az komoly veszélybe kerül. Nem mintha meg tudnám javítani, de avval a feltételezéssel élek, meg nem bíram elviselni, hogy valami nem működik, tehát élő valójában egy erdőbe laknék, mert a természetben valahogy az embernek az az érzés, hogy semmi sem romlik el. Biztos ott is elromlik valami, de ott például nincs indukciós főzőlap. Tehát ön hogy reagált arra, hogy ez az izé nem reagált az ön kézmozdulatára? Kétségben nem estem, mert van még egy, ami én működik. Én ezt értem, de én meg működik. azt gondolnám, hogy ha van három, és egy nem működik, akkor másnap már kettő nem fog működni, aztán egyik se, és ott leszek indukciós főzőlap nélkül, akkor meg vége van. E, hát ennyire, ennyire nem vagyok azért elkeseredve. Annak hát mert ne, ő normális, én pedig nem. Na most azt kérdezem önt, hogy azóta se működik? Nem. Nem. De azóta már felhívtam a szerviszt, ez egy hány éves egy... indukciós főzőlap? Nem, nem tudom, nem olyan magyar sok négy-öt, Mit tudom én? Most úgy mennek az évek, hogy nem tudom. Gyorsabban mennek most az évek, mint korábban? Szerintem igen. Egy rendben van, igen. Na, úgyhogy, úgyhogy felhívtam a szerviszt. Ez a ma ez mondtam. mit jelent, hogy jussunk már tovább, tehát ne kötek egyeknek, kérdezzek ennyit? Kérdezzen nyugodtan. Na, ne ez a a olyan izé volt. a figyelek, igen. Felhívd a szervist. Milyen gyorsan vették föl? Viszonylag gyorsan. Honnan szerveztés? tudta, hogy melyik szervizt kell fölhívni? Már először is megnéztem az interneten, de nem most, hanem már volt vele probléma. <tos> hát ez nem szép dolog, hogy már volt vele probléma. Oké, okay, felhívta, és mi történt? Ö, azt mondták, hogy miután már nem garanciális a készülék, ki nem jönnek érte, vigyembe. be. Egy ilyen indukciós főzőlap az nincs valóban beépítve? Nincs beépítve, ez nem, nem beépítve. Ez egy ilyen üveg, vagy ez micsoda? Nem üveg, nem tudom. Hát úgy néz ki, mint egy gázrezsó, vagy egy rezsó, vagy é. egy villanyrezsó, nem? Értem. A ez ez, ez egy önálló egységevel lehet közlekedni, egy beletenni vele Ezzel... a fürdőszobába? Hát, Sok értemben nincs, de be lehet vinni. Be lehet vinni akárhova. Hát, hát, én próbálnám a kivenni az én ilyen főzőlapomat. Valószínűleg ott megállna a tudományom. Okay. Ez egy Na ezt kell darab. kivenni, ez kint van. Okay. Tehát ezt meg kell fogni, és kell vinni. Na most a szerviz olyan Kérdezte, helyen ez hova, nagy? Hát nem olyan vészes. Mennyire nem. nehéz? Hmm, kézbe el tudnám vinni. Oké, okay, bele tudnám okay. tenni. Jó, jó. Na, csak a szerviz olyan helyen van, aminek a megközelítése hát számomra meglehetősen problémásnak tűnik. Igen. Nem is tudom, hogy hogy van oda közlekedés. Meg Valószínűleg... kell nézni az interneten, hát, ha meg tudja nézni a főzőlapot? Valószínűleg, hát olyan szempontból meg tudnám nézni, de azt hiszem, hogy nincs busz, vagy villamos, vagy ilyesmi nincs, autóval de lehet, lakatlan területe, vagy van leraktak egy indukciós főzőlap szervizt, ami megközelített e, le. <laughs> lakatlannak lakatlan egy ipari park. Igen, igen. Ahol, ahol, ami hogy... szóval olyan helyen Jó, van, de ahol... de amikor a... egyszer már elromlott, akkor még garanciás volt, és kijött. És akkor eljöttek, érteleg, elvitték és visszahozták. Oké, okay, figyelek, igen. Na, és akkor most, most nem vinnék el, és most azóta is rossz, és azóta is egy főzőhelyen hogy Ezt két ilyen lap van? Nem, ez egy lapon két hely. Úgy értem, igen, igen, igen, jó, ön, ön jól válaszolt, én rosszul kérdeztem. Ezek egyforma nagyságúak? Nem kimondottan, de egyik egy kicsit kisebb, a másik egy kicsit erősen. A nagyobbik, vagy a kisebbik romlottál? A nagyobbik. A nagyobbik. Mekkora hiányos otthon, hogy a nagyobbik nem működik? Meg, meg lehet oldani, meg lehet oldani, mert egyszerre csak egy helyet tudok csinálni. Tehát hát tudom, ezt, egyszerre... értem, ezt értem, nem ezt kérdeztem, mert praktikusan ez a helyzet, de azt kérdeztem, hogy ez mekkora gond? Hát miután a háztartásom nem olyan borzasztó nagy, elviselhető. Ö, azt állja el nekem, hogy mi, mind mit... múlik, hogy a, be kell -e a másiknak ahhoz, hogy elvigye? Hmm. Nem, akkor ki fogom dobni az ez, egészet, ez le, de már elegen van belőle. Ez lett volna a másik kérdés. Ez egy mekkora tétel? Hát ahhoz képest, hogy mennyi ideig volt jó, ahhoz képest drága. Egy a 40 ezer forint körül volt, ami hát 40 ezer forint. Ez tökéletesen értem és nagyon jól tette, hogy telefonát. köszönöm szépen. harmadiknak egy olyan embernek a telefonját várom, aki megkérdezne engem arról, hogy én mit szeretnék tőle kérdezni. Kicsit talányos, de nem bonyult. Kérek egy telefonálót. És könnyen lehetséges, hogy befut közben az az ember is, akivel beszélni szerettem volna. Kérek egy hívást. Nem, ő nem jelzett vissza. kérnék egy hívást, csak úgy. De valaki telefonálhat azzal is, hogy elromlott valamiért. Tehát, ha ennyire zavarja önöket, hogy én így változtatgatok a dolgokon, és teljesen kiszámíthatatlan vagyok, akkor 061-712-42 Jó, akkor legyen az, hogy kinél mi nem működik, aztán lefebb beleszövöm azt, amit kérdezni akartam volna. Csak dunkolok, hogy ez az ember jelezzen vissza. 061 712 Györeget. Jö Jó Jöreget! Mit kérdeznél? Az? Azt kérdezném, hogy elmentem, ahogy a pólóm is mutatja, a Szépművészeti Múzeumban. És a Hősök Terén én nagyon szerettem valamikor régen a kisföld alatt, itt még a legrégebbit, gyerekkoromban. <gül> Milyen illata volt? Hát, meg milyen kocsik voltak. Hogy ugye hogy mi romlik el, meg egyáltalán, hogy az ember mit lát meg a valóságból. A helyzet az, hogy képzeld el, hogy felhívott engem a házban Sándor, és megkérdezte tőlem, hogy tudok-e nyakkendőt kötni. És hát annyira meglepültem a kérdésem, meg éppen feküdtem az ágyban, és mondtam neki, hogy nem és aztán rájöttem arra, hogy hát egy olyan korú ember, mint én, aki azért egy párszor már volt fogadáson feltételezni lehet róla, egy kérdésre azt válaszolom, hogy nem tudok nyakkendőt kötni, ez annyira barátságtalan úgyhogy fogta magam felöltöztem és e, kimentem hozzá egyébként ragyogóan megkötötte a nyakkendőjét, de ő neki voltak gondjai, hogy most mekkora a csomó, meg meddig ér. De most ezzel az egész mai műsor egyébként az életnek azokról az apróságairól szól, amelyeket én régen állhattam, mert állandóan csak Kilimanjáróban és Monteveresben tudtam látni az életet, ma is egyébként zömében, igen, de vannak ilyen kivételes pillantok. Um, nem er, nem adekvát, de nagyjából hasonlót éreztem, leszálltam a hősök terén a Kisföld és ott volt, mondjuk egy nagypapa, csak a korkülönbségből adódik, de lehet, hogy apa egyre vegy, egy idősebb ember, egy még nálam is idősebb ember, pedig hát az már nagyon nagy dolog, egy gyerekkel kocsiban. Látod-e magad előtt a hűsök tere megállót, de valószínűleg a többi megállót is, a kisföld gyerek, kocsi, mi Miut először az eszedbe? Nekem általában hát ez ilyen ez egy békés családi képnek tűnik. Oké, okay, rendben van, de az, hogy a felszíre jövetel hogyan megoldható? Jó, hát, megoldom a, a helyzetet. A, a nem emlékeim szerint lépcső van és sívás. Lépcső van és? Sívás. Így, pontosan. A kérdés az, hogy ez normális -e. Ugye, én láttam ezt az embert, és először természetesen az jutott az eszembe, mint Sándor és a nyakkentő. Miért kéne nekem segíteni? De aztán rájöttem arra, hogy egy másodperc alatt, ez az én működésem, borzasztó vagyok, belátom, de most talán nem ez a legfontosabb, hogy nyilvánvalóan vagy a, a, a, a gyereket nem fogom fölvinni, mert ugye ez nagyon személyes, Nekem az jutott az eszembe, hogy a Pali magához veszi a gyereket, és felviszem én a gyerekkocsit. Ő a legrosszabb megoldást választotta, illagábbis az ilyet mindig utálom. Tudod, amikor az egyik fogja hátul a gyerekkocsit, a másik fogja elől, mert szerintem az a, leg, az a legrosszabb, mert felborulhat, rosszul a fogja is meg... van, nekem is az jutna eszembe, hogy abból ki is esett a gyereknek, ilyen nagyon... De gondoltam nekem nem az a dolgom, hogy tanácsot adjak az illetőnek, megfogtam és kivittem akkor amikor kivittem, akkor először azt gondoltam át, hogyha én nem segítek az illetőnek, más nem jelentkezett, a végén mentünk fel, akkor milyen megoldások vannak? Ugye az a megoldás van, hogy a gyerekkocsit nem tudja fölvinni a gyerekkel, tehát két dolog van, vagy fölviszi a gyereket, és utána felviszi a gyerekkocsit, vagy lent hagyja a gyereket, és felviszi a gyerekkocsit, mondván, hogy a gyerek kisebb potenciális veszélyt jelent lent, mint fönt, beleértve, hogy lent se jó, ha hagyja, hiszen azért ott se lenne jó, ha ráfutna a sinekre, tehát elvileg a dolog szinte megoldhatatlan, és aztán meg az jutott az eszembe, én nem tudom, mikor újították fel a kisföld alatt, Itt nem is érdekel. Engem, nekem az jutott az eszembe, hogy normális dolog-e az, ugyanezt érte meg a kettes villamosnál. A kettes villamosnál állt egy külföldi ember, egy akkora tolókocsival, mint egy ház, egy modern készülék volt benne egy mozgássérült, vagy talán értelmi sérült emberrel. Maga a kocsi az olyan volt, mint ami súlyosabb volt, mint az illető. És azon gondolkodtam, hogy beszélünk mindenféléről, és hogy normális dolog-e az, hogy miközben erre még talán törvény is volt, hogy mennyi idő alatt kell ezt megoldani, hogy ez ügyben, nem azt mondom, hogy nincs előrehaladás, biztos, hogy van előrehaladás. Én egy héten belül két ilyet észleltem, miközben én nem vagyok mozgásérült, miközben én a lakásomat úgy, úgy újítottam föl korábban, hogyha mozgásérült leszek, vagy más, akkor az egyik zuhanyozót legalább, ha a kádat nem is úgy tudja megközelíteni, hogy a kisebb probléma legyen. Szüleimre gondoltam, és utáltam az egészet, de gondoltam, hogy ez a tendő, és most átadom neked a képet és a hangot, hogy, ez, hogy ehhez hogy viszonyulunk? Tehát, hogy ezzel nem törődünk minket, nem érint, adott esetben nem ütközünk bele, és mégis. Én, én lehet, lehet a cínikus, hogy színikus vagyok, de leginkább így, mert egyébként én is tudom, hogy van ilyen törvény, ahogy a középületekben ha három lépcsővel ott sem képek, csak egy rámpát lerakni. Nem tudom, ebben élünk. Találkoztam a Kató színházban a Lang Györgyivel, és oda ugye úgy jutott el, hogy különböző rámpák voltak, és oda el tudott jutni. Kapott is egy puszít a születés napjára. Te azt gondolom, hogy ameddig nem szembesül vele az ember, addig addig é értem. Ha a, szóval időnként be villan, de de akkor... De most azt ezt föl fogom vetni a kis a csütörtökön, akkor azt fogja mondani, hogy de fiala hát bár ez lenne a legnagyobb gondunk, és te, bár biztos nem ezt fogja mondani, mert szocialista ennél sokkal érzékenyebb, de azt fogja mondani, hogy fiala úr, nincs, nincs erre pénz. Mint ahogy nincs pénz, és megszüntették a hajszék, szerint, szerintem, látod kinek mi ki az ingekül megszüntették a BKV járatokat Nekem egy olyan szimbólum és egy olyan izé, hogy, hogy, hogy én el azt gondolom, hogyha ezek a fiúk nem tudják ezt a várost üzemeltetni, mert nincs rá pénz, mert nincs rá paripa, akkor valamit lépni kell, el kell húzni a sunyba, mert nem megy nekik. Én elhiszem, hogy a gonosz kormány elvette a pénzt, de nekik akkor sem egy. Köszönöm szépen, messze jutottunk. 0171242. A, a Szépművészeti Múzeumban biztos van például egy oldal, mert ugye a fő lépcsőn, emlékeim szerint, ott nem lehet fölmenni. De most emiatt nem hívnám fel a bánt. Az én házam, mármint ahol én lakom, az például úgy van kialakítva, én annak a földszintjé lakom, de ugye ott annyira zuhan a hegy, hogy ha a kertből nézzük, akkor már az első lakom. De oda önmagában két oldalról levezett ö, egy ilyen rámpaszerűség. De a ház, és hát ez szintén jellemző, erre a világra, amiben mi élünk, ugye a földszintiek nem járultak hozzá, az emeletieknek nem volt annyi pénzük, és a liftet kikapcsolták évekkel ezelőtt, nem idén, nem tavaly, nem két éve, nem három éve, öt, hat, hét, nyolc, nem tudom hány éve, miközben egy olyan gyönyörű lift van abban a házban, én még használtam, hogy arra szavak nincsenek. Ez ma valószínűleg egy ilyen műsor lesz, hogyha egyébként önök beszállnak, de nem muszáj. Az illető, akit kerestem, nem hívott vissza, de ezen most már tovább síránkoszni nem fogok. 061-712-42 Teszem hozzá, ebbe a stúdióba se tudnának följönni. Van lift, ki van kapcsolva. <Sell> ú ma 2022 május 16 án hétfőn fél a órakor. Go baru. De ez nem nem tudok még véglegeset mondani, a mostanival együtt, a most kezdődő héttel együtt, öt hét van még a nyári szünetig, öt hét. Nézőpont kérdése, hogy sok-e vagy kevés? a Lidlben szerintem ez péntek lehetett Termék megjelentést hallottak és ilyenkor az ember mindenfélét vásárol nem nagyon fordult elő velem, hogy bemettem volna és ne vettem volna semmit miközben néha csak azért megyek be hogy megnézem, hogy milyen növények vannak mostanában kertészetből vásárol az ember a legritkában ha nem éppen ócska piacon vásárol az ember nagyobb teljérdelmi növényt, mint ahogy ez bekövetkezett, akkor különböző áruházat játszanak, nem is rossz minőségben. A kertészetekhez képest fotomárom. A kertészetek árai, ezek konkrétan megbolondultak. És Ott állt egy hölgy pénztárnal, és szemezett velem, nem lehetett tudni, milyen célból. És egy ilyen igazi pesti jelenet volt itt Budán. Különböző rongyos blokkokat nézegedtett, és volt előtte néhány áru, a pénztáros már tisztázta vele, mi a dolog, én még nem tudtam, de pénztáros fel volt mentve azzalól, hogy az illetővel foglalkozom, tehát tudott velem foglalkozni, mint egy problémamentes vásárlóval, már amennyiben én egy problémamentes vásárló vagyok. És aztán teltek múltak a pillanatok, és kiderült, hogy egy olyan blokkot keres a hölgy, nem fiatal és nem idős, kicsit elhasznált, tekintetét, kinézetét tekintve, ahogy azt a humpola szokta mondani, már megívott életében egy-két pohárral. De ez kinézett rasszizmus, lehet, hogy tévedek. Ez az én tévedésem, és nem a humpolai. És kiderült, hogy az illető vásárolt, nem tudom, hány melltartót, és vissza akarja váltani számtalan dolog jut az embernek az eszébe, én például ezt a rövid nadrágot némi átalakítás után ott vásároltam felmerült bennem, hogy jó méretet vettem el, és mondták, hogy a blokkot meg kell tartani, és akkor kicserélik a blokkot azt ott helyben kidobtam megvettem és összegyűltem, kidobtam a történet szempontjából nem közömbös, mert azt követően, hogy kidobtam, rájöttem arra, hogy egy olyan blokkot dobtam ki, amire szükségem lehet, szemben azzal, amikor az ember kamombert vesz, és nem gondolja, hogy visszacserélik, legfeljebb akkor, hogyha az inforádióban közlik, hogy az ilyen cikkszámú, nem tudom mi kamomber sajtot vissza kell azonnal vinni, mert nem tudom mi van benne, akkor sem biztos, hogy visszavinném, de ilyen még nem fordult elő, de egy olyan, tehát fogalmam nem volt, hogy jót vettem, mert magamhoz mértem. Ott volt egy nő, aki kis hiány majdnem le is vetkőzött, hogy fölpróbálja. Ezt azért enyhetúzásnak találtam volna, de Istenem, különbözőek vagyunk. És tudom, hogy a honpala az most szörnyül de fogtam magam, és elkezdtem kutakodni ott a személygyűjtőben, hogy megtalálom-e a kidobott blokkot. Tudom, Egészen lesújtó képet alkotok magamról. Tételezünk, hogy nem igaz, műsort csinálok. Az egész a fantázia bírodában. Nem találtam meg. Négyet, ötöt kivettem, és a hatodiknál rájöttem arra, hogy vagyok én olyan anyagi helyzetben, hogy ha rossz, akkor majd veszek egy másikat, vagy bármi. Tehát, nem, nem, tehát otthon már előfordult, hogy a teljes, hasonló esetben a teljes kukát ráöntöttem a konyhapultra és ott végig ö, kutattam, de gondoltam, hogy ezt ott a Lidlben talán mégsem. A Ladrág egyébként tökéletes lett. Átott ez a hölgy, ö, tehát melltartót venn a Lidlben, az szerintem semmivel se alább való, mint ö, Bermudát. Bermudát visszacserélne egy pultnál, hogy mennyire snasszabb, mint melltartót, nem tudok válaszolni. Abban a szituációban ott akkor pénteken volt valami végtelenül snaz, ami ráadásul engem zavarba is hozott. Zavarba hozott a nő, zavarba hozott az előtte lévő melltartó, amit nem is nagyon értek, meg egy olyan dobozban volt, az ember nem tudta elképzelni, hogy elféle egy melltartó, de már számos csodát el tudnak intézni, biztos benne volt, még az is lett, hogy több melltartó is volt benne, ráadásul a hölgy ez így a pénztárcájából újabb és újabb Lidl blokkok, blokkokat vett elő, mint aki tudom is én könyveli otthon a Lidl blokkokat, egyiken se volt melltartó, tehát sikerült, mint általában az embernek úgy eltenni a dolgokat, pont azt nem találja, amit keres, és hát óhadatlanul nem tudtam levenni a tekintetemet az illetőről, mert az egészben volt valami Hát, nem, nem tudom jól elmondani. Az emberi méltósággal nehezen összeegyeztethető. Ráadásul rettegtem tőle, hogy megszólít, mert nagyon nézett engem, és el nem tudtam kézelni hogy mit tudok tenni. Ebben a pillanatban megjelent egy, ott egyébként nagyon készséges emberek vannak ebben a lédőben egyáltalán ahhoz képest, hogy milyen munkát végeznek, én itt is uddok vagyok, pedig hát szuper körülményeim vannak. Éhájom szörnyű Lidl eladó lennék, de nem lennék jobb az aldi sem. Megjelent egy szimpatikus főnök, egy ilyen, tudják, egy ilyen izével a száján, az egy, úgy néznek a lidl az eladók és a pénztárosok, mint hogy egyébként most szálltak volna ki a bőny 767-esből, se baj. És mondta, hogy visszaváltják blok nélkül is. Valamit az illető <coughs> rosszul hallott, mert valami olyan mondatot mondott vissza, amit egyébként az áruház vezetője nem mondott, és kikérte magának, amit nem nagyon értett az üzletvezető, én se, aki ugye akaratlan szemtanúja és főtanúja voltam ennek a jelletnek, hogy tulajdonképpen mi baja van a hölgynek, de valószínűleg a hölgy saját maga is ennek az egész életnek a hatása alá kerülhetett, feltételezésem szerint és mondta félhangon, vagy félhangosan, hogy félhangon olyan nincs, vagy ez más a zenében, hogy őt még így nem alázták meg az életben egy boltban sem, és ez nem cseréli vissza a melltartókat. Nagyon volt érthető, mert semmi ilyesmi nem történt, és miközben toltam kifelé a kocsimat, és próbáltam megfelelő távolságot tartani a hőtől, odajött hozzám. És kérdezte tőlem, és mondta, megismételte, talán nem is kérdezett, hogy hát őt milyen méltánytalanság érte, és hát mondtam neki, hogy én egy között egy méltánytalanság szakértő vagyok, tehát jobbhoz nem is fordulhatott volna, de ami itt történt, az semmi kivetni való nincsen. Sőt, az illető nem érződött alkoholszag, az egész hölgyben volt valami nagyon... Kicsit bereményi volt, csak én írom, meg a Lidl, meg a melltartó. És ö, onnantól kezdve, és ez abszolút kinézett rasszizmus, azt néztem, hogy az illető milyen kocsiba fog majd beszállni, beleért, vagy egyáltalán beszállne bármilyen autóba. Az illető elmondta, most azon gondolkodom, hogy mondjak el részleteket. Különös tekintettel arra, hogy fogalmam sincs, hogy a hölgy igazat mondott-e, vagy sem és ha most elmondom a részleteket, akkor mennyire lesz azonosítható, ha egyáltalán jól emlékszem. Na mindegy, ez végül is az én dolgom, ha telefonálnak, még lehet újabb részlet, elmondta, hogy ügyvédi pályán volt, aztán egy nagy állami intézménynek volt az első embere, és hogy őt hogyan lehetett ebbe a helyzetbe hozni. Nyilvánvalónak tűnt, hogy az illető akkor már nyugdíjas, vagy valamit vitájad szerűség, és már nem űzi a korábbi foglalkozásait, ott három foglalkozás volt megadva, kettő a jogi pályával közvetlenül, kapcsolatos egy pedig egy állami hivatal, és aztán beszállt egy francia gyártmányú, teljesen normálisan kinéző autóba, és bennem az merült föl, hogy ugye mindent olyan vagyok, mint valami ragadozó, hogy minden állatra úgy nézek, amik amelyek, amelyek egyébként nem rokonom, bár az állatoknak én is előfordul, hogy megeszem, hogy idehozom majd a kéfeyelyncsiba. De végül is arra rájöttem, hogy ez nem hiszem, hogy szerencsés lenne, nem hiszem, hogy az illető egy ilyen történetet még a nagy nyilvánosság előtt meg akar ismételni. Mi minek meséltem el, talán a hétköznapok kapcsán, nem tudom. Ez történt velem pénteken valamikor 9 óra után. 061.712.42. 061 712 -42. Nekem is volt egy ugyanilyen ügyen, mint önnek, és uh, én is uh, rossz vettem, és ugyanígy kidoptam a blokkot, és utána úgy oldottam meg, hogy visszamentem, és vettem egy másikat, mert úgy voltam vele, hogy jó lesz nekem kettő, egy jó méretet, és utána egy nappal később azzal a blokkal visszamentem, és a rossz méretet átcseréltem jó méretre. Igen, de ez nekem, nekem is eszembe jutott, de ha már itt tartunk, elmesélem önnek azt is, szílet az szépségei, vettem egy e, három növényt, egy olyan szerkezetet, amiben három növényt lehet elhelyezni, ez egy viszonylag jobban kinéző műanyag izé, amiben van három cserépre emlékeztető valami, és van neki egy alja az aljából kiemelhető, és az aljából kiemelhető, akkor ez a három cserepet egyébként magába foglaló műanyag izé, nem lukas, magyarul nem arról van szó, hogy ez egy olyan tálca, ami fölfogja a kifolyó vizet, hanem ez egy plusz nagyobb terjedelmű jobba statikája, egyetek. Uh -huh. Én két ilyet vettem, az egyiknek megvettem az alját, a másikat ott hagytam, véletlen vagy szándékosan nem emlékszem rá, szerintem véletlenül. Amikor hazamentem, rájöttem, hogy ez egynek van alja, a másiknak nincs alja, végül is túltettem magam rajta, eset már, veszett több is mohásnál. Most azonban a leértékelt áruknál, vagy csak egyszerűen találtam egy aljat, hogy pontosan azt az aljat, -e, amit én ott hagytam, vagy egy másikat, azt nem lehet tudni. És... Uh, beraktam a kosaramba és úgy döntöttem, hogy megkérdezem a pénztárostól, hogy akkor ezzel mi lesz. Sejtettem, hogy problémát fogok okozni, mert hogy ezzel nem fognak tudni mit kezdeni, ez így is történt, fölhívta az üzletvezetőt, és azon gondolkodtam magamban a beszélgetés hallatán, hogy vajon pozitív, rám nézve, pozitív vagy negatív válasz születik-e, Miközben alapvetően egy pessimista alkat vagyok, tehát úgy döntöttem, hogy nem fog összejönni, és így is lőn, és mondta a pénztáros, hogy azt mondta az üzletvezető, hogy könnyen lehetséges, hogy aki ezt itt felejtette, az még visszajön érte. Mire mondtam neki, hogy akár én is lehetnék ez az illető, hiszen én már vásároltam itt egy ilyet, csak akkor otthon vettem észre, hogy ezt az ízét otthon felejtettem. Az illető nem akartam nagyon beszélgetni, meg itt véget ért a történet, ugye nem kérdezte, hogy megvan -e a blokkom, ráadásul én ezeket a blokkokat nem őrzöm meg, de ezek az életnek a kis szépségei beleértve az ön ügyessége, ami az ink cserét illeti. Hát igen, igen nadrág volt. E, banán, ba, Banánhéj. Tudja a úr, hogy a banánhé, a virágok tápanyag ellátásához nagyon-nagyon jó. És mit kell vele csinálni? Én most hétvégén az egyik barátom szokott így kertészkedni, mint ön, és ő mondta, mondtam neki, hogy mély a ba banánhéját. Azt mondja, hogy meg kell hagyni, hogy jól megérjen a banánhéj, fel kell darabolni Igen. nagyon pici, apró darabokra, de nem vízzel, hanem ásványvízzel, színsagmentes ásványvízzel, neklóros csapvízzel, be kell áztatni melegen, Igen. tehát meleg vízbe, de ásványvízbe be kell áztatni, Igen. és uh, hagyni kell, hogy kijöjjön belőle a, a leve, egy 12 órát mondjuk, Igen. utána uh, le kell szűrni, tehát magát a banán banánhéj darabokat ki kell dobálni, meg a, a sűrű dolgot, és a meglévő vizet az egyszerűen bármiféle locsoló eszközbe bele kell tenni, Mi és többé a növét. arról a banájéről jelentősen nagyobb darabok nem jönnek le. Nem úgy, egy nagyon kicsi darabokra fel kell eh, darabolni, azt, Jogyan. hogy jordódjon belőle az összes, összes anyag. Hát Tehát fel még, kell, ok. mint a hagymát fel kell szeletelni, olyan ja, kicsi. Ez nagyon bonyolult. Tehát, hogyha az egész banánt el kéne ültetni, köszönöm, vagy hívat, akkor még könnyen lehetséges, hogy bedugnám, bár mondjuk a kaktuszföldben bedugni egy banánt, még életlen formában se lenne könnyű. Valamiért a növények nagyon jól érzik magukat nálam. Mostanában az emberek is relatíve jobban érzik magukat nálam. Abban vannak hullámvegyek, hullámbölgyek. A növények az elmúlt időben nem panaszkodtak, de sohasem lehessen tudni. Lehet, hogy most a banáhé kapcsán ki fog derülni, hogy van hiányérzetük. Az ember sose legyen elbizakodott. 061.712.42. 712.12.12. Fogom kérni. Egy hasonló száma van a Johnny Mitchell-nek. Igaz, hogy ez Shadows and Light. And, uh, csak Shadow and Light, de ezt nem kérem... Don't fall from the sky Köszönöm Teszi le a miniszterelnök úr. Nézem, hogy pontosan mit is tesz le. Még miért rosszat mondok. Miniszterelnöket választ ma az országgyűlés... délután 3kor. A döntés az a 199 országgyűlési képviselő több mint felének igen szavazata szükséges, a kormányfő a megválasztásával hivatalba lép. Hát szerintem meg lesz az a 199 per 2, meg 1. Nem ünneprontásként, sőt, egy Facebook levelezést fog felolvasni Önöknek. Érdekes lenne névvel, de korrektebb név nélkül. Azt kérdezi négy napja xy férfi, a legütőképesebb kormány című írásába, mit ígér a Karmelita udvárra áll ebédlő fényképe. A fenti képen Orbán kormány Orbán Viktor eddigi összes eddigi kormánya közül a legütőképesebb csapatnak. Tűnik a modern politikai eszköztár számos elemét értik, ismerik, vagy hamar megtanulják tudnak policit készíteni, azaz publikus fogyasztása, publikus célokra készült politikai terveket, taktikai és stratégiai terveket előkészíteni, megtárgyalni, értelmezni és elfogadni, akkor is, ha az nem az ő szakterületüket érinti, értik és a, tudják a közölemény szerepét a politikai döntések alakításában Egyikük sem populista, általános politikus, és nincs is ilyen ambíció bennük. Egyikük sem pártpolitikus, képesek szakmapolitikai döntések kialakítására, szakmapolitikai dilemmák eldöntésére, egyetlen képesek arra, hogy különféle szakmai dilemmák és lehetőségek szakmai és politikai aspektusait értelmezzék már az előkészítés folyamatában is. A politikai szakmunkára képes emberek, de nem szakmapolitikusok, és nem politikába csöppent értelmiségiek. Távol állt ők az értelmiségi finnyáskodást. többségük jól ismeri a most uralkodó nyugat-európai politikai, szakpolitikai gondolkodást. Belülről ismerik az Európai Uniós gondolkodást. Mindannyian eurókritikusok, és nincsenek elragadtatva a nyugat-európai politika csinálás uralkodó áramlataitól. Mindannyian európártiak, még habban vita is van közöttük, hogy az eurókritikusságnak és az euró melyek a konkrét taktikai lépései, és melyek a nagyobb stratégiai súlypontok. Mindannyian hajlanak a szuverenista felfogásra, amely maga is formálódik majd a következő években, ugyanaz az elmúlt években is formálódott. Intellektuálisan vagy képesek hozzászólni a releváns témákhoz, vagy képesek releváns szakemberek gondolkodók tanácsát kérni, gondolataikat megérteni, és aktuál politikai döntésekre lefordítani. Mindannyian készültek arra, hogy egy politizáló kormány aktív tagjai legyenek, ez a személyes ambíciójuk, ha egy ilyen folyamán részt vehetnek, az lesz politikusi tevékenységük egyik csúcspontja. Az EU-val folytatott vitákban egy kemény ellenállóképes politikai csapat lesz, akik belülről tudják kritizálni az EU-t. Attól lesznek kemények, hogy képben vannak meg attól, hogy nem kell kínos, kétes, rosszul sikerült euroszkeptikus mondatok és gondolatok miatt magyarázkodniuk. Nem a keletes hűzünkést adják majd elő, kisebbségi érzések nélkül, öntudatosan és magyarázkodás nélkül keménykednek majd az Európai Unióval. A nyugati politikusokkal érdemi vitákra képes társaság ez lehet tovább muccizni. Mucsa izni elnézést, de rájuk már nem szárad rá ez a jelző, lepereg majd róluk. Kormányvitor ennek az osztálynak a vitatatlanul, osztály, o, vitatatlanul osztályfőnöke lesz a kormányzásban. A kormány tagjai, politikai múltjuk, ilyen-olyan jártasságuk ellenére is még mindig zöldfülek a miniszterelnökhöz képest. Mindannyian személyesen is tisztelik a kormányfő politikai, kormányfői pártelnöki tevékenységét és annak eredményei, de nem fegyverezi le őket Orbán politikai sikereinek sorozotta sem. Képesek számukra fontos szakmai, szakmai politikai, társadalmi politikai megoldások mellett kiállni, akár a miniszterelnökkel szemben is. Egységes kormányzás és éles belső viták jellemzik majd a működést. Ők ugyanis már képesek szakpolitikai policy lépések felépítésére, képesek azokért küzdeni és küzdeni is fognak. Orbán Viktor a nagy politikai lépéseiben szabad teret élvez majd, de nem bólogató Jánosokat kap a következő kormányban. Az, hogy akarom, eldöntöttem, hosszú távon nem lesz elég ennek a társaságnak az irányításához mindenkinek van érzéke a politikához, nagyon tanulékonyak, nagyon is akarnak tanulni Orbántól, nem betétásnak ta, tanulnak, hanem gyakorlati képzésben vesznek részt a politikai csinálás nevű. PHD kurzuson. Őket még Lázár János sem tudja majd leuralni. Lázárral az előző felázsban az volt a baj, hogy túl sokká, túl erősé vált. Ezek az emberekkel nehezen képzelhető el egy ugyanilyen helyzet kialakulása. Ezek a kormánytagok ambiciózusak, akik a maguk területén hatást akarnak gyakorolni. Nem Fidesztáuk vagy, ha igen, mint Lázár János, és így a pártpolitikai háttér nem köti és nem segíti őket. Egységes kormányzás és éles belső viták jellemzik majd a működésüket. Egységes lesz attól a kormányzás hogy senki nem hivatkozhat majd arra, hogy nem érti a másik minisztert, miért ezt vagy azt javasolta, vagy döntötte. Egy nyelvet beszélnek, még a stílusjuk taktikai vagy stratégiai elképzeléseik egy-egy probléma kezelésében, megoldásában el is térnek majd. Nem szakértői kormány alakul, hanem egy olyan új kormány, amelynek minden adottsága megvan ahhoz, hogy szakmapolitikai politikai döntéseken keresztül is politikai kormányzást valósítson meg. A tagok említett homogé jellemzői miatt írtam azt, hogy politikailag a legütőképesen kormány tagokat mutatta meg a hivatalos fotóján a miniszterelnök. Az illető a Facebookon kapott, hogy megérdemelte, vagy sem, nem tudom. Én dolgoztam az illetővel, rádióban, tévében. Ezt csak arra fölmondom, hogy ismerem, hogy egyetértek -e a szövegel, vagy sem, ez ebben a pillanatban szinte közömbös. Írás alatt kialakult vita... Nem nélkülözi a melltartó effektet. Látják, így lehet történeteket egymásba fűzni. Ezek az érvek semmilyen Zsoltra is vonatkoznak? Igen, sőt azokra is, akik éppen nem látszanak a képen. Értem én, csak a kormányban alig várható személyi változás, míg a hiányzó szijártó és Varga pénzügyjér is marad a hírek szerint, kik volnának, akik az eddig feltétel nélküli Orbához lojalitás helyett a szakmai szempontokat érvényesítik, hol vannak ezek az emberek, kik volnának ők. Egy hajdan volt politikus, majd média munkás, lényegében igaz, három pont. Egyik sem pártpolitikus, ezt ugye te sem gondoltad komolyan. Na jó, semmilyen Solt Az Varga Mihálynál már nem jellemző, De még ő Rogán Antallnál ez már eddig halványszár Szerintem egyébként fontos, hogy a párt a Fidesznél Más jelent, mint más pártoknál XY Aki férfi, látod, amikor átírták az Orbán Interjúdat, akkor Andó felmondtál A hírtévének, most már interjú nincs És tessé te és te magad átírod Oké, okay, ez arra vonatkozik, hogy átírja Majd, hogy aztán átírta azt nem tudom és ezeket a megállapításokat az alapján tette, hogy az oknyomozó újságírás ismérvei alapján, amit az LT, meg az AECB-n tanítottál nekünk, mindannyiunkkal elbeszélgettél kezdve Orbánnál, és feltettel azokat a lényegbe vágó kínos kérdéseket, amelyekről annak idején híres voltál meg, amit tőlünk is elvártál amikor a Világegyetem újságban írtuk azokat a szemináriumi cikkeket, miután feltetted ezeket a kérdéseket, azután jutottál arra a konklúzióra, hogy ez a legütőképesebb kormány, meg hogy egyikünk sem populista, komolyan, semmilyen nem populista, Orbán nem populista, német Szilárd nem populista, bár ő nem is tudom, hogy a kormány tagja igazából nem is érdekel, semmilyen német kósa intellektuálisan képes hozzászólni a releváns témákhoz, komolyan ez tényleg azután, amit tanítottál nekünk az eltén képes vagy leírni. Semmilyen gondom nincs azzal, hogy a készülő Orbán kormányt úgy, úgymond megdicsertem valamiben. Akkor lehet, hogy az a, <coughs> itt ki van írva a neve, aki 25 évvel ezzel tanított minket éppen veled készíthetni egy interjút, kemény, belemennő és a lényegre szorítkozó kérdésekkel, hogy hogyan sikerült mégis idáig jutni. A vegytiszta oknyomozó írásoktól, meg a vérprofi hírtév és beszélgetésektől a bén átlátszó propagandáig, ahol már kérdéseket sem teszel fel, tudod, találkozás egy fiatalemberrel? Más, nem érdemes vitatkozni, a szerződni a cél a megállapítás maga. Majd az előző beíró. Igazából már nem is vitatkozom, csak le vagyok döbbenve komolyan. Az annak idején kormánykritikus, mindenkori kormánykritikus szerző hogy euh, tanította nekünk annó, hogyan kell interjút készíteni politikusokkal, hogyan kell profi módon interjúkat készíteni, és a válaszokat is szembesítve egymással oknyomozó cikkeket írni. Most odaállt és ezzel az írásával gyakorlatilag az egészet leköpte. Ez a szerző soha nem volt kormánykritikus, hanem mindig értelmiségkritikus volt. Egy bizonyos kritikusra. most is az, egy fantom ellenség ellen érvelt, és szenved egész életében, ez a lényeg. Ebben a sorozatban is világos, hogy kik a képzeletbeli ellenfél, a virtuális bogság az értelmiség. Egy hajdan volt rádiós, Mérvadó Rádiós. Baszki, nem ez volt a komment lényege? Miért nem arra válaszolsz? Rettentő, amit írtál, borzasztó, ha míg a rádióban próbálkoznál, azt mondanám, na nem is mondom, ez a nálak. Egy a konglomerántól nem messze álló hölgy, ahol dolgozom. Nagy Márton a legokosabb figura az összes közül. Kérdés, lesz-e bármi szava, a többi szimpla politikus említésem érdemelnek. Egy rövid ideig főszerkesztő. Ez nagy tévedés, a többi, mert például Csák János nagyon okos és művelt ember, nagy pályás versenyző. Egy híres szociálpszichológus. A csicska vallomása. Pénzért vélekezik, ugyanő elvesztette függetlenségét, Török Gábor jobban csinálja. Egy hajdan volt miniszter. Mit jelent az autokráciában az ütőképes kormány fogalma? A szerző. Nem autokrácia, szerintem. A hajdan volt miniszter. Valaha kritikus újságíró voltál, most sikerült meglépned ezzel a butasággal, nyilván azért, mert nem követtem a pályádat, sajnálom. A hajdan volt miniszternek válasz. Egykor kíváncsi társadalomtudós és olvasó ember voltál, a közösségi média mint tér és olvasójával szemben a fő kritika, hogy egy poszt az aktuális alapján ítél, aztán aktualitás akar lenni, de az aktuális alapján ítél van itt, azt hittem egy képzett társadalompolitikus nem esik ebbe a hibába, sajnálom. Egy hajdan volt nagykövet. Én úgy olvastam, mint egy maró látítatott szatírát, a annak persze nem igazán ütős, de úgy csak akceptálható. Minden más olvasat rossz fényt vett a szerzőre, amitől én tartózkodnék, mert kedvelem őt. Itt meg van szólítva a keresztneve, én tényleg kíváncsi lennék, a te őszinte véleményedre, a a kormánynépsorol, ezt az irántad érzett szimpátia miatt nem tekintem annak. Egy hajdan volt rádiós, most a szociális szférában dolgozó, igen közeli barát. Hú, pé... Hú, ez mi? Kerestem a sorok közt az iróniát. Válasz? Nincs benne, sajnálom. A közvetlen barát, hát én is, nagyon. Egy szintén hajdan volt közvetlen munkatárs. Hát eddig is tudtam, hogy baj van, de ha ez szerinted a legütőképesebb, akkor még annál is nagyobb. Egy harmadik, aki közben híres író is lett. Megszólítja a keresztnevén, kérdőjel, aztán egy törött szív, nagyon szomorú vagyok. A rövid szöveg egyébként az, hogy en vok. Egy költőnő a minisztériumok nevét látva még inkább érthetetlen az ütőképes jelződ. Mindenki belátása szerint Jelentős hatás nem változott ki Az én telefonom igen, de az én telefonom csak mérsékelt el része műsornak. Rövidesen 49 lesz. Az egyik hallgatóm, jelezte az észrevételét az Euróvíziós Dalfesztivállal kapcsolatban, így a kollégáimat arra kértem, hogy azt a videót, hogy azokat a videókat, amelyeket ennek kapcsán be lehet mutatni, készítsék elő, de lássák be, ma délelőtt, illetve ma reggel, az ig a világán semmivel nem jelentkeztek önök, mint saját iniciatíva, ami egyébként nem baj, csak miután nem véletlen ezek a keddek és szerdák, arra van a fenntart, vagy beszélgessünk egymással. Van némi hiányérzetem, de végül is a szervezeti és működési szabályzatomból adódóan én vagyok a Nótafa. Nem tehetek szemreányást, hogyha más Nótafa nem jelentkezik a közösségben. 061-712-42 sz 1242 kert és így 8 óra 18-ig, most már a másfél órája, egész jól elszórakoztattam önöket. vagy legalábbis is magamat mindenképp. Nagy kérdés, hogyha nem telefonálnak, maradjak-e? Én az elmúlt időkben azon kaptam magam, hogy társaságban nem részletezném. Nagyjából egy másfél, ritkán társaságban, egy másfél órával, és a társaság az két embert meghaladó társaság, egy másfél órával tovább tartózkodom, semmint annak az együttlétnek a hangulati és egyéb íve alakul. Ezeket az éveket az ember többé-kevésbé érzékeli, és ritkán szokott abban tévedni, hogy aztán ebben később történne érdemi változás, hogyha ő azt a szituációt nem tenné tönkre, vagy nem hagyná folytatódni abból adódóan, hogy távozik. A maga műsoridő önmagában határt itt, tehát ez egy egyszerű szituáció de felvetődik a 8.31 és a 8.41 lehetőség a 8.22 az túl közel van. Igazoljanak vissza, ami a tételemet illeti, vagy cáfoljanak meg. Utóbbinak jobban örülnék, az előbbit visszaigazolásnak venném. Kicsit szomorú is lennék, Nem tudom eldönteni, hogy melyik a rosszabb. A sport reggeles beszélgetés, vagy a Spirit FM-be hallott beszélgetés, amely ugye engem rávette arra, hogy valakit megkeresek, de az érdeklődés nem volt kölcsönös. Vagy pedig az, hogyha az ember egyébként egy olyan műsort, mint a mai, hamarabb fejez be, semmint azt a hivatalos műsoridő Előírná. És itt megállok. Nem csinálok múlt hétfői műsort. Fögetle attól, hogy ez a múlt hétfő az nagy karriert futott be a YouTube-ban, teljesen ismeretlenokból. Hiszen a 16. 9-e volt. Igen, már 15 ezeren nézték meg. Az egyik legszörnyűbb bűsorhoz szerintem. De lehet, hogy szeretik látni az emberek azt, hogy éppen erőlködöm. Erről eszembe jut egy történet. Különleges élményben lehetett része a Metallica szombati braziliai koncertjén a rajongóknak. A közösségi oldalakra feltöltött videó szerint ugyanis a banda énekese James Hetfield, mielőtt rákezdett volna a szedba But True című dalukra, arról kezdett beszélni, hogy nem érezte túl jól magát, mielőtt színpadra lépett öreg vagyok, nem tudok már többet játszani, ezekkel a szarságokkal volt el a feje, mondta Hetfield, ezután a banda a többi tagjára mutatott, és azt mondta, beszélt velük, és segítettek neki. Megöleltek, és azt mondták, hé, ha gondod van a színpadon, itt vagyunk mögötted. Árult el az énekes, az enekar tagjai pedig akkor odaléptek Hetfieldhez, és újra megölelték, amin ő láthatóan elérzékenyült. Megtalálják a Facebookon. Ha eddig nem lett letiltva a műsor, akkor most külön emiatt nem keresném meg, mert. Vagy tudják, mit megkeresem. Beadod a jelenetet? András, elküldtem neked. Elküldtem az Ádámnak is. Csak a jelenetre volna szükségem. Valaki megölel a képletesem? egy ilyen ölelkezős típus. Biztatni másképp is lehet. 06171242 először. Jó reggel Jó reggel kívánok! Bihar Éli vagyok. Jó reggelt. És a Előző hozzászóláshoz és a ölelés fontosságához szeretnék egy történettel hozzájárulni. Figyelek. Én nekem ugye fél éve veszítettem el a páromat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz gyász folyamat volt. Hát ja, tart még természetesen, de szinte kezelhetetlenül nehéz volt az elején. És én április végén. Kimentem Németországba a legjobb és Vele voltam egy hétig. Hát ott kaptam sok öledést. Ott elengedhettem magam. Itthon nekem mindig viselkedni kellett, tartanom kellett magam. Úgy éreztem, hogy nem terhelhetem az emberekkel a gyászomat. És ez a félét, ez, egy olyans, ez, a, ez a hét, ez egy olyan segítséget adott nekem, hogy amikor hazaértem, másképpen kezdtem látni megint a világot. Láttam, hogy de arra van a válasz, hogy ez itthon miért nem ment? Azért, mert itt valahogy más, más a között. A gyerekeimben nem akartam ezt... ráterhelni. Ugye például, elmentünk egy születésnapra. Ahol vetítettek filmet a kisgyerek, aki most ugye 20 életre ja. Igen, igen. És ez alatt, a vetítés alatt, hogy mindenki, az egész család boldogan nevetett, és minden, én olyan antiszociálisan sírógörcsöt kaptam, hogy ott kellett hagynom, hogy a család összejövetet. Tehát rájöttem, hogy nem vagyok alkalmas együttélésre. Hozzá ez nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez nem azt jelenti, nem, hát ezt ön is tudja, ez azt jelenti. Eh, hogy az a szőrgombolyag, mint a macskánál, tehát, hogy azt, amikor az ember kiköpi, hogy ahhoz egyrészt idő kell, másrészt kell egy megfelelő pillanat, tehát, hogy ez egy bonyolult dolog, eh, ez nem az ő lehetetlenségéről szól. Szólhatna arról is. Ezt én így értem meg. Ezt én értem, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Igen, igen. És ezért még jobban visszatartottam magam a közösségi élettől. Na, abszolút értem. Tehát, és ugye nekem ez, hogy elmentem az ircséhez, aki hihetetlen közeli barátnőm, és vele voltam egy hétig, ahol én azt csináltam, amit akartam, ha sírtam, akkor megölelt. És velem gyászolt, és mindent meg tudtunk beszélni. Ez nekem egy olyan feldolgozása volt a gyásznak, hogy mindenkinek ajánlom, akinek ilyen problémája van. Ne, it, Itt it, it meg egy pillanatra, én ugye egyrészt valamelyest ismerem, másrésztről okay. azt sem mondanám, hogy idegen, amit mond. De ami önnel történt, az egy fantasztikus történet, de ha én azt mondtam volna egy héten ezelőtt, hogy utazzon el, és abból ez já, ebből ez következik, nem hiszem, hogy én képes lettem volna elrontani ezt, de hogy ez receptként is működne, tehát hogy az ember azt ajánlja, ettől óvainteni. Ebbe igaza van. Pedig mégis az emberben van egy ilyen megosztási szándék. A megosztási az szándékban, az szándékban te... teljesen igaza van, de azt például meg az tudja mondani, hogy, az hogy, az hogy, az hogy, az hogy az miért vált vele eddig, vagy, vagy hogy alakult az, hogy csak most utazott el, miközben elutazhatott volna hamarabb is? Ezt se jutott. És, egy és, és, és mi történt persze. most? Hívták? Vagy? Nem, mindig hív, hát ő, Csak ezt az csak azt mondta, mondta hogy, hogy oké. Okay. Ki... Ne, most amikor kitört az ukrán válság, ugye, és hogy végig gondoltam, hogyha itt tényleg háború lesz, egyáltalán hova mehetek, milyen menekülési útvonalon van. És akkor jutott eszembe, hogy az egyetlen ember, akihez mindig mehetek, az az Ércsi. És honnan és van ez egy nagyon-nagyon régi barátság, akit szegényként, mert én beleköveztem egy nehéz helyzetbe, amikor ő egy, egy matematika-fizika talárnő. És amikor ő elment nyugdíjba, akkor én mondtam, hogy gyere vissza Magyarországra, itt a német nyugdíjatból, Úri múl. De honnan él. ismeri? Hát, itt született, itt, itt járt. Ez egy gyerekkori ismerettség. Na, hát ez a, a válasz. Nyögdje ki. Igen. És, és haza költözött. Megfogadta a tanácsoma, haza költözött. Ugye hát a költözés is legalább egy millió forint volt, vett ki egy jó lakást, élt itt, mint Marci Hevesen, Német gimnáziumban tanított, boldogok voltak, nyugdíját vette föl, szóval nagyoban élt. És mégis visszament, mert nem tudta megszokni Magyarországon az életet. Kérdeztem tőle, hogy mond el, hogy mi bajod van. Azt mondta nekem, hogy Nézd meg, itt Magyarországon mindenkit majdnem jobban él, mint a németek. Van lakásuk, sajátjuk, van nyaralójuk, van autójuk. Bucsékulnak mindennel, a vízzel, az energiával, mindennel, és állandóan panaszkodnak. Az én ezt nem tudom megszokni. Miért nem jön, eljön a következő messzire jött emberre? Nem Én ott voltam az előző. Ott volt, elnézést, annyira szembesült ez az izé, hogy nem, nem ismerek meg, tehát hogy akkor biztos hátrébbült. Nem, második sorba vagy harmadikba. De szélén. A szélén. Jó, a, a helyzet az, hogy ezt, e, már az első alkalom után szólnom kellett volna, mert azért az nem normális, hogy e, tehát nekem ott nem egy sztárnak kell lennem, aki meg világít, és egyáltalán nem látom az embereket. Tehát gyakorlatilag azt a pár embert látom, akik ott ülnek a Simon Pétertől a Fókuszlányáig. Igen, igen. Akkor... És aki az, igen, és a fókusz az jobb oldalt ül, tehát őt jól látta. Igen. A fókusz mögöttemért, ugye? Nem, a... Jobb oldalt, igen, ahogy felvettük. Igen, igen. a jobb oldalt, igen. Tehát, és, mert és csak azért mondom, mert például ezeken az alkalmakon. Tehát, itt nem panaszkodnak az emberek. Nem mondom, hogy... Tehát van, neki az, van neki egy csata más jellege, egy élőberemény, tehát gyönyörűen beszélnek az emberek. Vagy egyébként az emberek általában gyönyörűen beszélnek, beleétve önt is. Nincs meg az az utca hangja, vagy nem mindig van. Az nagyon érdekes dolog, hogy azok az emberek, akik egyébként hosszabban beszélnek, azok mind valamilyen mértékben a zöme beleszeret a saját mondandójába, és lesz egy ilyen esti kornél jelleg, aki, ugye, akit ugye a az esti kornél a költ, az ifjú költőt az izéből, a Dunából, és amikor kiderül, hogy ő tényleg egy ifjú költő, és nem egyszerű, ő gyilkosan is meg akarja mutatni a versét, akkor eszébe jut, hogy visszalöki, de, de visszajönnek az... Tehát megérthető lélektani szempontból, hogy ezek az emberek mind beleszeretnek a saját mondandójukba, de azt a dramaturgiát, amit az ember elképzel, mondván, hogy ez nem egy hétköznapi találkozást, abban van mit tenni. De ott például nem találhatott ilyen panaszkodás, vagy, ott, ott is ez, vagy a barátményen vajon ott is ezt élte volna meg? Igaz, hogy ez nem az élet, annak egy királdadott pillanata. Ezt én nem tudom, hogy ő itt mit élt volna meg. Ő biztos nagyon élvezte volna ezt a beszélgetést mert ez nagyon színes volt, és, és sok mindenhez hozzá tudott volna szólni, főleg itt a nyugattal kapcsolatos felvetések, ugye, hogy miben, miben különbözik a nyugat. Igen. Hát amiről stár, most is beszél. Igen, igen. De hát ő visszament, és ragyogon él, és megtalálta a helyét kint, és ott érzi jól magát. Tehát... És ugye közben már meghalt az édesanyja, mert az édesanyja az itt tört, és ugye meghalt már, tehát már az sincs, ami ide köti. Úgyhogy most már tulajdonképpen Magyarországhoz az édesanyja szüle is írján kívül, csak én kötöm. De hát azért minden évben jön egyszer legalább, és minden évben mondja, hogy gyere, gyere, gyere, gyere. Hát ugye az, míg a Gyuri élt, én nekem megvolt a kötelező útvonalam, tehát én már nem mentem. De most, hogy ő elveszítettem, mondtam, hogy most már menni fogok igen. Úgyhogy most jutottam el addig, hogy igényem volt rá, hogy a közelébe legyek. hogy így mentem ki. Tehát ehhez is el kellett jutni. Idáig föl kellett erősödnem, hogy ezt mi tudjak. És most elhárult egy akadály, vagy, vagy, vagy, vagy gyakorlatilag mit él meg? Hát az, hogy kiköltöztem ugye a, a, a nyári rezidenciámra, kis versegyházi szülői házba, és hát itt most már sokkal szebbnek látom a kertet, a virágokat, a, egyáltalán az életet, tehát kezdek visszazökkenni a saját életembe. Nincs az a mérhetetlen depresszió, letörzség, kedvetlenség nem mint ami idáig volt, úgyhogy mint a gyerekek jöttek hétvégén. És, és valójá, valójában ami ott történt, azt a másik fél előidézte, vagy ahhoz maga a társaság? Tehát, hogy ahhoz kellett valamit tennie, vagy egyszerűen ott volt, ne. és annyi elég? csak ott volt. Csak annyi, hogy ott volt, és tudtam, hogy velem van, és tudtam, hogy száz százalékig mellettem van. És hát semmi, hát számtalanszor megölel, szám, szóval ott volt, tehát egyszerűen csak az, hogy tudtam, hogy mint barát nyugodtan az lehetek, aki vagyok, nem kell viselkednem, nem kell tartanom magam, és mindent elmondhattam neki, ami fájt, és, és szóval nagy segítség volt. És nem mondta, nem mondta, egy héten keresztül nem mondta meg. Igen, azért érdekes, amit mond, mert ugye én hosszú idő után találkoztam talán a legjobb barátommal. Volt egy öt órás beszélgetésünk, ami nagyon fárasztó volt, és utána nem volt evidens érzés, hogy ezt követi-e bármi. És... Ilyenkor utólag kiderül, hogy sokszor tehát, kiderül, hogy bennem van a hiba, mert hogy nekem kéne valamit fölvetnem, de én meg azt érzem, hogy bizonyos szituációk önmagukért beszélge, beszélnek. Tehát nekem van egy csomó ismerettségem, ami úgy alakult, hogy emberek voltak nálam, csak a felvetődött persze az, hogy akkor ez kölcsönös lesz, mi is megyünk hozzá, és ebben nem is az volt a lényege, hogy Megyünk hozzájuk, hanem hogy ebből lesz egy folyamat. És aztán nem lett benne -le folyamat. És sokszor elgondolkodom azon, hogy dolgokból mitől lesz folyamat, és mitől nem. Eszik. És az igazság az, hogy nem tudok dülőre jutni ebben. Tehát, hogy ez teljes, tehát, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy valójában egy egyszemélyes kaland. Mert a, a, a, az önkapcsolata az így alakult. Azt a betegség vitel, de nem egy olyan kapcsolat vett engem körül, és én belem is előfordult, hogy az ember hazament nem tudom, x, x évig, az elsőben nem rámi jellemző, és egyszer csak közölte a másik, hogy ő többet nem megy haza. És akkor a másik kérdezett valamit, és mondta, hogy nem tudom, most úgy érzi, hogy, hogy nem tudom. És akkor kérdezték tőle, hogy akkor nem tudom, lett-e valaki az életében, és mondta, hogy nem lett senki se, de most nem tudom. Ennek ugye a másik példája az volt az a, az a sebész, akiről ugye az a történet volt, amit apám mesélt, hogy elment haza, levetkőzött, izé felvette a, a, az otthoni ruháját, ami ott lógott még, és nem tudom, megvacsorázott, és amikor már a papucsát kereste, és a fogkeféjét, akkor mondta neki a volt felesége, hogy Lajos, mi 12 éve elváltunk, menj szépen hoza. Visszament 12 év után? Nem, nem, egész egyszerűen annyira fáradt volt, és annyira szórakozott volt, hogy azt hitte, hogy ez a házasság, ez még van. Atya világ, és ott volt még a otthoni ruhája. Ott, ott volt, hát Igen hát történet. történet. fel, hogy semmi sem lógott, csak megvacsorázott, és akkor mondta, hogy fölvenne a papucsát, és akkor mondta neki a feleség, hogy Lajos, mit 12 éve vártunk mennyi haza. De hogy ezt a szülei mondták annak idején, ez a történet Én akkor az is az nagyon történet. jó, hogyha nem igaz. Tehát számomra sok mindent elmesél. És ott van az LB nek az a drámája is, amikor ugye egy nagyon összeszokott baráti négyes van együtt, és aztán kártyáznak, és az egyik... Tehát a, a vendégek egyszer csak közlik, hogy a férfi depresszióval küzdésük most nem mennének haza, és ott maradnának. Mert tudják, hogy a, az anyagi lehetőségeik ezt a vendéglátóknak lehetővé teszi, és nekik jó érzés lenne, hogyha most itt maradhatnának. És másodperceken belül a gond lesz az, hogy ha bár hetente vagy két hetente kártyáznak, ebből még nem következik az, hogy egyébként akár csak két napra oda lehetnek költözni. E Jól tette, hogy elment. Mikor találkoznak legközelebb? Tudja? Hát most ők elmentek, ö, ö, jó Istenkém, hogy hívják ezt az olasz északi tavat, Lagomagyóriba, Garda. Lagomagyóriba, Lagomagyóriba, Lagomagyóriba Igen? És, és visszafelé elképzelhető, hogy erre jönnek, de ez nem biztos attól függ, hogy mennyire fáradtak el az ottani vakációba, és, és ami biztos, hogy augusztusban itt vannak. Tehát ez egészen biztos. Úgyhogy, azért mi Tudna még egyszer annyira szeretni, mint amennyire a Gyurit szerette? Ezt nem tudom. Mert ebben az ember nem, nem hiszem. Én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy lezárult az életemnek ez a társkapcsolat szakaszak. Én azt hiszem, ez egy annyira mély tartalmú kapcsolat. Arra tud, önnek, tud nekem arra válaszolni, mert azon kevés emberek egyike, aki még nálam is idősebb, hogy valójában az érzelmi élet az elfárad? Vagy, vagy nem, az... betelik, betelik, nem fárad el. Tehát de van, van egy olyan felítettség az elfárad, egy, az egy kurva rossz szó, de mi az, hogy betelik? Van egy olyan telítettség érzés, amikor tele van a pohár, már abban nem fér több. Tehát én olyan... De, de, érti, ez, a, a, a, annyira, annyira de az is az én. Én ezt értem, de nem, abból, nem, is abból is párolog. Pár... Az első kormát. szerelmi csalódásánál is azt éltem meg, amikor kislány volt, hogy ebből nem lesz több, és mégis lett több. Mennyiben más ez most? Hát mert nagyon tartalmas volt, nagyon hosszan tartott. Ó, nagyon de hát értéke. a gyerekori ezt... szerelmeit, azt a tartalmatlanoknak látja most. Nem, nem, nem, de hát ez az más. Az, az, az, ott a szerelembe voltam szerelmes. Itt pedig ebbe az emberbe. Hát ez egy egészen más. Hát gyerekkorunkban, hát ez egy. akkor a lángolásért lángoltunk. Az, de ezt akkor nem az... így gondolta? Na, nem, nem, nem, nem. Persze, hogy nem. Hát de akkor gódolag betit bele dolgokat. Hát igen, hát ez a tapasztala, nem? El, hát ez nem tudom. tapasztalat, nem? Nem, nem, így nem. Így. Nem, nem, nem, tud, nem tudom, hogy ez a tapasztalat-e, vagy annak a, az útmutatója, hogy az ember könnyebben váljon meg az élettől a végén. Ez is lehet, igen. Igen, igen. tehát én pillanatnyilag úgy érzem, ebbe a pillanatban úgy érzem, hogy én érzelmileg ugyanúgy tele vagyok, mint amikor a Gyuri mellettem élt. Tehát a kötődésem felé nem változott. És úgy bírja hát az egyedül Hát most már könnyebben, most már könnyebben, most már van energia, mondom hétvégén itt voltak a gyerekek, itt volt az unokám, boldogan sütöttem, főztem, mondtam, és hogy egyébként olyan fáradt vagyok most már utóbbi időben, és akkor egész nap, lelkesen, mire ideértek, nem voltam fáradt, mindent csináltam. És a boldogság az a az, az doping volt. Kurva itt érdekes, van, hogy magában milyen jó monodrámát lehetne csinálni, mert ugye talán emlékeznek rá a nézők, hallgatók, talán nem, nincs jelentősége, nem emlékszem rá. Ugye, hogy mi megkíséreltünk eb az öntörténetéből egy filmet csinálni, és rájöttünk mind a ketten, hogy nem, miközben a producer, aki segített volna, roppant hozzá, tehát roppant együttműködő volt, bár ritkán érheti azt meg, hogy egy hogy két résztvevő egymásba szeret, más módon ön, meg én, és mind a ketten közben abban maradunk, hogy, hogy, hogy jobb, hogyha ebből nem készül film, és közben az, a, a, tehát ahogy most beszéles, amit most, most mond, az annak a filmnek, amit én látok őről, ami természetesen azért film, hogy távolítsam öntől a történetét, hogy ne legyen annyira, ne éljen bennem annyira elevenem, mint ahogy egyébként a dolgok bennem élnek, annak egy, egy újabb fejezete. Én A hangja más. Tehát van, van önben egy egy ilyen költőnő, tehát ahogy, mm. ahogy levegőt vesz, ahogy hangsúlyoz. Uh -huh. Igen, hát ön, ön ezt másképpen élni meg, másképpen hal, másképpen lát. Ez az ön tehetsége. Na jó, hát ezt én, ezt én nem értem. Igen, én, én csak azt mondom, ami bennem. van. De akkor tehetsz. most, ha, ha lehet ezt mondani, akkor ön most örül? Nem, hát az öröm az messze akkor van. Ön most, eset, ak eset, akkor, akkor visszajött az, az energia egy része. Ez igen, igen. igen Mondhatok van. erre egy példát? Igen, igen. Képzelj el, hogy én óriási rendet csinálok az erkéje, meg egyáltalán, és megint egy ilyen rend a periódusában vagyok, ami sok mindent kifejez, gyakran. És van nekem egy amiben, ami nem igazán alkalmas, de elektrikossább, két labda van. Nem igazán alkalmas, mert hogy kellene bele levegő, és ráraktom a párkára. Ugye alattam a Földszinti lakó van, és a melegtől, attól annyira e, kirúgta magát a labda, hogy legurult. Tehát e, most a meleg miatt lehetne vele játszani is. A szónak ebben az értelmében megtelt energiával. Igen, igen. Ön is legurulna a párkáiról. Pontosan, most legurulna. Igen, most már képesek lenni. Igen, képes lenni. Nagyon örülök, hogy telefonált. Én is hogy megoszthattam meg És nagyon el. sajnálom, hogy ez az ember meghalt. Nagyon. Igen, igen. Nagyon. Mindenki azt mondja, hogy ezt tudomásul kell venni. Idős ember volt, de nagyon nehéz. Semmit sem lehet tudomásul venni, és minden tudomásul igen. kell venni. Viszont találása? Bizonyos szempontból tényleg kiszúrás a műsor. Annyiban kiszúrás, hogy egy sor dolgot, amit nekem meg kellett volna csinálnom az életben, és már egyre kevesebb időm van ezt megvalósítani, <kül> telefonbeszélgetésekkel is műsorral pótolom, miközben ezek nem pótolhatók. Mondanék ennél személyesebb példát, de nem hiszem, hogy jó lenne. Ugye mindig bennem volt, hogy nem az a fontos, hogy az ember elmenjen egy buliba, hanem az, hogy elhívják maga a potenciál. Ez biztosítja a kéfejjáncsi jobb pillanataiban, mint amilyen ez a mai műsor volt, független attól, ki hogyan viszonyul hozzá. De kicsit olyan, mintha az ember egy utazás helyett elment volna egy moziba. A kettő nem helyettesíti egymást. És közben 8 44 lett. Közben az illető hirtel rájött arra, hogy neki engedélyt kell kérni, arra, hogy nálam nyilatkozzon, úgyhogy ez az illető, akit reggel hallottam nem lesz, és valószínűleg máskor se lesz. Már ritkán volt egyébként is a vendégem. Ennyit nem ér a történet. Illetve ért volna, de ilyen engedélyekre mindig azok szoktak hivatkozni, akik egyébként nem akarnak rendelkezésre elni. Tisztelát a kivételnek. 061 712.42, és akkor most játsszuk le ezt az izét. Elnézést It just up full hammer az a bizonyos Metallica. Well, we now have a Metallica section. At, uh, our shows, especially in Brazil. Uh, it's amazing, isn't it? It's crazy. Uh, we are so blessed. so I got to tell you, I wasn't feeling very good before I came out here. Feeling a little bit insecure, like I'm an old guy, can't play anymore, all this bullshit that I tell myself in my head. So I talked to these guys, and they helped me, as simple as that. They gave me a hug and said, hey, if you're struggling on stage, we got your back. I tell you, it means the word to me. egy 712 először. Érdeklődés hiányában az Euróvízióról ma nem volt szó. Mert nem is lesz. Holnap még lehet. Amennyiben nem telefonálnak, négy perc múlva véget ér a mai műsor. De is a 831, és nem 840 lesz belőle, hanem 851... 01712.42 másodszor. Ide lehet kötni, de ahhoz be kell telefonálni. 08172.42. shorter is joe in a silent way thank you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 061-712-42, senki többet? Köszönöm kurtás Andrásnak és Galambos Ádámnak a segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt! Németországból telefonálok, és van kedve beszélgetni arról, amit láttunk, amit bejátszott? Igen, persze. Számomra megdöbbentő volt, és nagy csalódás. Én nem gondoltam, hogy a Metallica ennyire... Ennyire <gül> trump party, vagy, nem is tudom, hogy mondjam, nem, nem egy nyitott, nem egy elfogadó, és az, hogy én úgy érzem, hogy uszította is ott a népet. Mennyiben? Mennyiben? Hát ez egy koncert volt, ott volt egy csomó ember, fiatalok. Mi, és, volt, mi volt ebben az uszítás? Véleményét elmondta, ez igaz, de ezzel hangolta a többieket is. De de mivel... és, egy, és valahol kell egy forbild, egy, egy példaképnek lenni. Tehát, hogyha ő ezt mutatja és ezt képviseli, de, akkor én... ezzel. De, de, mit, de mit képviselt ezzel? Én úgy, ér, úgy értettem itt a felállást, hogy. Ő, tehát ellene volt, ugye a Lady Bolt említette, és a melegekről beszélt. Jól értettem? Ugye erről volt szó? Itt arról volt, hogy nem érezte jól magát, és megkapta a társaitól a támogatást, de lehetséges, hogy ön a történetben. Én azt gondolom, akkor mást értettem. Én úgy értettem, hogy ő, pont a, a, hogy ő egy, egy, hogy egy férfi, ő így kiáll, hogy mint egy férfi, és hogy ezek a barátai, és akik vele együtt, együtt együttéreznek ebben a dologban, és én úgy éreztem, hogy ő pontosan ellene volt ezeknek a dolgoknak, a melegeknek és a... A, a... elnézést most hallom, hogy bent vagyok. Tehát én akkor azt hiszem, hogy falsz, rosszul értettem, de akkor elnézést. A kettőnk közül valamelyikünk feltétlenül. What, Friends, my friends. When it comes to friendship, friendship is a wonderful relationship. Not just a wonderful word, but this gentleman here is a music partner for so many years. We collaborated for so many years. For me, the greatest living musician in the world. Wayne Shorter, thank you. Szöveg, ebben ilyenről nincs szó. De akkor még ezt következzék, ez a hímnusz, ez innen Silent Way után. És akkor szinte kilencig tartunk, 8 óra 54 perc van. Valaki azt érte, hogy a, hogy miatt, akivel hosszabban beszéltem, miatta fog eljönni a következő messzire élt emberre. Mi mivel tud összefüggésbe kerülni. Amíg zene szól, addig telefonálhatnak. 061 712 Ott nálam a Zabrisky-e poly zenéje, de arra se került sor. És még mennyi mindenre nem került sor. Teljesen kiszámíthatatlan egy ilyen műsor, mint az, hogy mikor omlik el. Egy indukciós főzőlap. Ja. Hát a hát akkor elköszönés lesz, Eszük. Jó reggelt, Jela úr! Én is a hölgyel való beszélgetésre szeretnék reflektálni, hogy az ember sosem tudhatja, hogy mit hoz tényleg az elkövetkezhető 10 perc. Hogy én is elvittem reggel a gyerekeket iskolába, kivittem az édesanyámat az állomásra, és aztán gondolkoztam, hogy elmenjek el. és aztán végül is elmentem, és ilyenkor mindig ön hallgatni, és akkor most meghallgattam ezt a beszélgetést, és nagyon örülök, hogy elmentem medzeni, és akkor most alkalmam volt meghallgatni. A, amit a hölgy mesélt. Igen, bizonyos szempontból ezek olyan pillanatok, mint hogyha az embernek lenne valami gyógyszerre, vagy vitaminre, vagy valamire szüksége, és akkor ez egy beépül oda, miközben ezek valójában mind önnel kapcsolatos dolgokat szólítanak meg, és ön tudja, hogy mérhat hat önre. Tehát én például minden jön. ilyen beszélgetésben rájövök a saját magam által kihagyott és elmulasztott dolgokra, Rosszabb pillanataimban azt gondolom, hogyha egy ilyen beszélgetést folytatok, azzal pútolni lehet bármit, aminél nagyobb baromságot nem mondhattam volna. Hát ezzel csak egyet tudok. Köszönöm, De hogy Jól De jó meghallgatni ezeket. Egyrészt ezeket jó meghallgatni, másrészt ezeket jó megtenni sajnálom az apropót, és ez mindenkire vonatkozik. Így aztán, ha valaki egyszer megkérdezné tőlem, mint ahogy nem kérdezi, hogy miről szól a kejfejöncsi, arra nagyon egyszerű a válasz. Az életről. Viszont látásra, viszont hallásra.